Seid zwanzig heimschig. Euch in ihr gemäht ist vorgekommen eine große Änderung. Erstens ist eine reingetrocknete Stillkeit in ihr, was man bis jetzt nicht bemerkt hat. Sie fliegt plötzlich inmitten der besten Arbeit bei der Kirche oder beim Wasch und Wäsch. Als losstehen und um sich wegsetzen, mit verlegten Händen, ihre Augen haben irgendwo geguckt, wie sie wollten, gesehen, Sachen, wo sie eine Gewinne verheulen von der anderen. Also vielleicht sie sitzen halbe und ganze Schuhe lang, bis eins von den Kindern oder der Mann pflegen sie aufwecken. Ruchelei, wo sitzt du? Hä? pflegen sie sich aufwecken wie von einer anderen Welt. Sie ist euch gleichgültiger geworden zu gewissen Sachen, in welchen sie es doch gewinnt verbrennt, wie ein Muschel zu der Bewegung. Sie hat gemacht, verloren, ihr Interesse dem Leben arrummiert. Die Zusammenkünften in der Freitag zu Nacht haben aufgehört. Heute hat der Jacqueline und nachher zwei, drei fliegen weiter aufgehoben. Nicht, dass sie oft wie früher noch von Zeit zu Zeit, aber sie so haben jetzt mehr mit den Lehrern und Mirken gesprochen wie mit ihr. Sie fliegt oftmals beim Eufen als Gewohnheit zuhören sich und es hat sich gedacht, als sie es er ärgert hat in einer anderen Welt. Nur zu einer Sache hat sie nicht gehabt, verloren, ihr Interesse. Sie hat das Schrein von ihr Häuf verkehrt. Sie hat sich etwas mehr aufgegeben mit dem Schrein von früher. Und der Rüger hat sie ihre ganze Tätigkeit geschont, der im Suche nicht zum Weib und ihre Kinder lag. Sie vielleicht auf den ganzen Tag verfallen wären. Die Kinder haben schon gewusst, wie sie zu suchen. Das Gewein oben in der Heuer, beim sucht nichte Bibel, wo sie gestanen beim Kircho in gekocht an Nessen für die Kinder von die Produkten, wo sie hat gesammelt in Natur in der Gewelblech und Papel vom Kelpers. Amul hat sie die Heuer abgestellt bei der Balle, als waschene bissel Wäsch für die Kinder. Jetzt ist sie beschäftigt damit, wo sie läuft darin der eben zu de Schreinem Sammelgeld, er möchte schicken die sucht nichte Auf der Saison kann er fortgehen. Von ihrer Beziehung zu Mirkenin hat sie euch viel verloren. Sie ist ein, lieb, ein unbewusster Sibbe-Killer geworden zu ihm. Sie hat ihn betrachtet vor dem Großen von ihrer Tochter, welcher wird bald ihr Eidem werden, oder ist schon ihr Eidem. Und sie hat gefehlt, als er darf sie nicht mehr. Er hat es wehmen anders. Sie ist nicht gewähnt, keine Eifersücht, was so Trügelei ist, Sympathies aufgekühlt zu merken, und öfter das Heuer, wer kann Schatz nach Weiberschen schieben. Sie hat ein bisschen mit Kahn gewöhnt, nicht für sich, nur für ihre Kinder, für das, was er vernehmt und sollt in ihrem Stieb, im Herz von ihrem verlorenen Sinn. Der Pfarrer aber hat sich sehr ungenümmt vor ein Jechivebuch, wo sie es jetzt erschreift, welchen sie hat amu gefinnen unter der Tier von ihr Stub. Hotch dus bes medrisch is schon geween öffgeleist. In der Stub hat sich er angezogenen Gelenke, welche alle haben schon anerkennend von Mirkenskalle, haben sich das Schachliner und der Bucher der Schreiber sich geklebt darum dem Lehrer Hurwitz und fliegen auch öffge mit den Doofenden. Meistens aber hat sich jetzt Ruchelei verinteressiert mit dem Bucher dem Schreiber. Die Amule bemerkten, als jetzt gesorgt über den Fremden Bucher. Sie fleck sitzen ganz so unten sein Wäsch aus verrichten oder der Scharpet gestoppen. Sie hat ihm auch mit andere Sachen versorgt. Der der Bucher sitzt gedener ganze beim bei der Hofwitz. Er rot in der jüdische periodische Ausgaben von seiner Tante schöne Versche, seine erste literarische Produkten veröffentlicht. wo es haben gezeugen Aufmerksamkeit auf ihn. Euch hat ein berühmter jüdischer Schreiber in Versche, auch um welchen es haben sich gedreht, der jünger Schreiber ist, gehalten von ihm. Er hat jetzt verkehrt in die literarischen Kreisen. Sein Numen ist gewohnt bekannt als ein begabter jüdischer Prosaiker, auf welchen man hat gelegt hat Hoffnung. Der Jungmann pflegt sehr oft in die Hufenden hereinkommen zum Lehrer, und Vorlesen von seinen Schaffungen. Der Lehrer hat gehalten von ihm eine Welt und sich mehr gewidmet seiner Bildung. Er pflegt den Bordenbücher und lernt mit ihm in der Ufenden gewisse Gegenstände. Zu dem jungen Manns Einfluss hat sich die Beziehung zu der jüdischen Sprache geändert in dem Lehrer's Haus. Ich war ein Lehrer allein, ich war seine Töchter. Schon in den letzten Jahren hat der Jargon ungeheben, hereinzudrinken in die Hurwitz der Stiebereien, zusammen mit der Revolution. Zum Verdruss von dem Lehrer hat der Jargon es gehalten geworden in der Kirche bei Rucheleien, wie man hat in den Freitag zu Nacht gesungen revolutionäre Lieder. Aber seit dem Lehrer Zeres hat der Jargon hereingezogen sich von der Kirche in der Stube, in kemap beherrscht das ganze haus zusammen mit der schule die tächte welche seine zugewandt gewein als literarge ausdrücken sich konminören polnischen lusion der fut dort noch ziegel aus dem jargon verauf kleering sarbe zwischen der finsteren massen seine durch die literarge schaffenden von seiner schützling gewinne geworn parmeler verdichtischer sprache durch zeitzeit wis da lehrer hot jerke finn in pavia und mirken hot reorganisierte schule seine mit dem bucherliteratshilf eingeführt geworn gewisse änderungen macht eingeführt kurs von der jüdische sprach in der herre klassen und in nettere is men gurer begegangen auf de kinders muttersprach alle haben sich geschrackt von lehrer wenn er wit da heim kim von twisse und gefindet de solche änderung noch zu allem ist Überraschung und der Lehrer Hurwitz noch seine Befreiung nicht nur akzeptiert die Reform, wo sie geworden eingeführt und um sein Wissen in sein Lebenswerk, noch er hat sie gefunden, verwichtig und notwendig und hat sich ihr gewidmet. Seht sich aus, als euch in dem Lehrer hat sich etwas geändert. Ja, zu jener Zeit, wenn man hat dem Lehrer Hurwitz sich rausgelassen hat, der Freie, haben die Zeitungen getummelt wegen einem Attentat, wo es ausgeführt worden ist auf einem österreichischen Prinz in einem serbischen oder bulgarischen Stutt. Der Fakt allein ist keinem nicht umgegangen, auch hat die Leute gehalten, wo sie haben nicht mehr was zu tun haben, nur aufzugeben, sich mit Zeitungen zu lesen. Sie haben teilweise den Prinz, und andere haben gesagt, scheinbar eine Kapur auf ihm soll er nicht kriechen dort, Wie man weiß es nicht. Noch gerett hat man, als es könnte für einen Reis kommen, in einem miesem Mainz. Bald aber hat man in der ganzen Geschichte vergessen. Jeder eine hat seine eigenen Sorgen und es gab ein Vernehmen mit einem Stückchen Bräut und übergelassen Passierung die Passierungen von den Zeitungen. Sonst schlug den Kopf in der Wand und verleidigte er es, vor allem nicht was Besseres zu tun, nur aufzugeben, sich mit Politik. Bei der Hurwitz ist ein Haus, ist keinem Skop jetzt nicht gestanden zur Politik, immer der ganze Passierung nicht geschankt in der Münster Aufmerksamkeit. Kapitel 20. Kapitel 20 Der Strahl im Wald Noch in der Besmeterischjur hat der Lehrer Hurwitz geharrt die Gewohnheit, sich zu Budensimmerzeit in kalten Teichen. Das Fiese und euch nicht sein Sünstdeut. haben nicht gekonnt die Dosegelust upteuten bei ihm, also wie sie haben nicht gekonnt upteuten sein bucherisches Gemüt, wie ein guter Jied verfehlt nicht zu dauernden, also hat der Lehrer Hurwitz nicht verfehlt, in die Summe vernachten sich zu Boden in der Weißel. Amol hat er geschleppt seine Sien zum Boden, jetzt hat er Mirken ihn geführt, jeden Vernacht auf dem Weißelbreck. Einmal in der Saar-Sommer-Vernacht, wenn sie seine Beide heimgegangen, vom Boden, abgekehlte und frische, haben sie ungetroffen auf sehr beleibte Gassen. Die Gassen sind gewählend mamisch vertrückend von Menschen und in allen Winkeln seine gestanden Kupkes redlich Menschen gehalten, die nur was gekäufte Extrasse haben und mit schreckenden Augen wegen etwas diskutiert. schatz euch alles gelost hat sich auf die geschehen ist schatz sich verlaufen vielleicht 8 bis 10 in welchem mal schon gehabt vergessen die geschehen ist von dem attentat auf einen serbischen prinz in der serbischer oder bulgarischer stadt die gute ju weißt was war mit denen das ist hat gebracht folge erst hat gestellt serbien ein ultimatum in den zeitungen haben alles gedruckt die meure als im stadt für a weltfahre wenn mirken und der lehrer seinen reif gekommen in stüber rein hot de puntrogele je schabels gemacht das heiß sie hat nervos gehabt die publike gewaschen mit samt ausgeschitten breite fenstergelben herr lenke a paar wisse mit nagete ausgelschärzte hand hot der marmenzu geholfen auskellen zu steben die weiber hoben zuerst nicht gewollt die mannsbur scho inen reinlassen in steb bis die Podlöcke wird sich nicht ausdrücken. Der Herr, der nah ist, auf er was mir riecht sich, hat er Ruchelei, das mir er verkickt, erangelost im Mannsverschein in dem gewaschenen Zimmer mit der Bemerkung, mir es ist es schon alt sein, was es wird geschehen. Man hat nicht gekonnt wissen, wie sie meint das auf der Weltfeier, wo steht vor, zu auf ihre gewaschener Podlöcke und öfter auf beiden. Nobelt ist der Schlehner euch gegeben und so läuft mit an extra. Er ist gewein außergewöhnlicher Räuf geräumt. Ke macht Freiler kann es er sagen. Ein unverständlich ein unbekannt Licht hat gebrennt in seine umruhige schwarze Appeln. Er sollte seine Augen. Als soll hat der Räucher allein gezapelt. Gehalten in der gesinter Hand die extra hat er mit der kränkerbe sattrium vier dicken Gest gemacht. er hat schon gelesen der leere o mirken seine von die neue seirens geworden das ganz das ganze haus hat herum gehabt herumgehabt an langs bei dem unbewussten und alle seine gewohnte premiert und niedergeschlagen und haben ungeguckt dem schlehne verwundert über sein aufgeräumtheit es kommt sein als jetzt wir mir sitzen du Spreisen scheuen rüber die estrarische Soldaten, die serbische Grenzen, die Hermatten klappen scheuen, und bei uns wird er sich ruhig bald tun heiben, zog der Jacqueline zu der schweigenden Gemeinsverscheuen. Und wusstest du auf euch die Simche? fragt der Lehrer, der steunte. Wusstest du auf mir die Simche? Der Psaktin hat sich umgehäuben, schreibt der Jacqueline in einem unverständlichen, triumphierenden Gefreit. Setzt ihm Reus von der Augen. Also wäre er wohl doch schon gewähnt, der, wo es uns gebracht hat der Welt. Der Psegdin, schreibt der Reus, für die Sint, für die mörderischen Verbrechen. Amabo, amabo, wird kommen über der Welt und wird sie geben auf wasch auf. Oi, oh, wird er sie geben auf wasch auf. Amabo, wo sie er haben allein gebracht auf sich mit seinem verbrecherischen Sint. Ich verstehe noch alles nicht, die Freude, was ich heute finde, fragt, fragt wieder der Lehrer, der Steunte. Die Freude? Ihr versteht nicht? Es brecht alles zusammen, die ganze lüchnerische Welt, die verbrecherische, und ihr Fundament, mit dem Dach auf der Wand, wie ein Kurdenhaus. Die Säune, die gemäßte Welt, soll sie fallen, soll sie übergruben werden, unter den Sint, was sie auf sich gebracht hat. Danach, wenn sie wird schon liegen, eine Kurve, eine Verbrennte, weil wir, wir von unter ihrer Kurve herauskriegen und wir wollen sie aufbauen aufs Neue, auf ganz andere Jeseudis, auf Gerechte, auf Menschliche. Es wollen mehr nicht sein, sondern unterdrückte und unterdrückte. Alle, alle wollen mehr sein. Nur der Lehrer hat ihn nicht gelöst verwendet mit seiner pathetischen Rede. Der Lehrer ist für Aufregung bleich geworden und gegen seine Gewohnheit ist er aufgesprungen von seinem Ort zugelaufen zum Schöchleiner im ungechapperten Platz in ungeheuern zu schocken. Nicht gemeint, als er will ihm das stecken, als er das Gehäuse gesehen hat. Der Lehrer hat gehört ein Wort gereiht sein, ein Reis von meinem Stub. Eier Gewein soll sich du nicht finden, nur anstatt wem hatte er gesot zitternd ein bleiche und zitternd dik jedes Wort in seine Zein als blut will der boy in ihrer welt nein nein das blut wird euch ihr leib verschwämmen ihrer leib wird begruben werden unter der gurves von kein schlecht krank kein gut zu schar rausgeben hat er dann un leere ungehäuben zu beruhigen nur den ersten sättigen sein kaas Er hat aufgelost am Schachlina, ein bisschen verschämt für seinen Ausbruch, und seine Stimme ist geworgen, mehr natürlich. Ihr versteht, was er hat gesagt? Menschliche Lebenssteine kommen, tausende und tausende junge Umschuldige von der Faschis werden von der Welt gehen, Menschen werden zurückkreis werden, einer wird dem anderen fressen, und ihr wollt auf ihnen eine Welt bauen? Nein, nein, nein, Ich will auch suchen, wo es wird werden. Hat sich schon der Lehrer im Ganzen beruhigt und zurück auf Wege sitzt doch auf seinen Ort. Wir wollen zurückgehen durch der Blutbrot im Mittelalter herein. Wir wollen ausmecken, jede Spur von Zivilisation im Progress. Wir wollen sich auch rücktun. Oh, wow, wie weit. Die Welt wird vorweilen mit Sinne, mit Gift. Die Welt wird werden auf wilder Wald wo es ein Mensch auf den anderen in Gehege geht. Ich will gar nicht trachten, wo es wird werden, verstellt sich der Lehrer in den Augen und redet mit einer weitestigen Stimme wie von sich allein. Gemeint, es wusste was, nur zu dem wollen wir schon nüchtern gehen, als der menschliche Progress ist der Gang in so weit, dass er will schon kein Mensch umgehalten sich, intentas ich mir babbelschmittel es is doch bei ms zu verzweifeln es wächst sich doch tacke eus als mir blongerget in a wiesen rolll is n stück an logik in unser geschichte n stück an progression in unserer entwicklung nur mir machen unsinnige zigzacken wo ist der inhalt wo ist der beweis als mir gain tacke für euch Als er so ein Mensch wie ihr, weiß er der offen der steunten Schachliner, ein Sozialist, ein Idealist, ein Kämpfer der Gerechtigkeit, verunterdrückte, beugt seine zukünftige Welt auf ein Fundament von Blut und menschlicher Begehren. Wie wird euch in der Welt, wo es wird stehen auf so ein Fundament? Nicht kein Weltwetter sein, noch ein Gehirn. Ihr versteht, schreit euch der Lehrer, ein Gehirn, ungefüllt mit Reis. Ein Chai hat euch jetzt gerettet, nicht kein Mensch, nicht kein Sozialist. Und als er rettet soll, wo soll schon andere sagen? Nein, die Chai steckten in uns halben und wir gehen zurück in den schwarzen, märderischen Wald rein, ohne Ausweg und ohne Hoffnung. Eine Stillkeit hat geherrscht nach einem leeren Reit. Der Schachlina hat immer gesagt, dass Mäuel zu öffnen. nicht erfahren, weil er hat nicht gehört, kein Argument zu empfangen, nur no, hat sich erschrocken von leerer Seufrägen. Na no, ruchelei, sitzendig in ihr Winkel beim Oven, hat sie immer aus Gewohnheit mit der Teppeltei in Hand, hat mit der Hand verleicht sich ein paar Gräuenhör, wo sie haben sich herausgerissen von ihr Scheitel und sich umgeriefen einen stillen, ruhigen Ton. Mein Mann hat, Die Kunstmatin wusste willst, no ich will dir sagen, als der Schachline hat recht, eitere Zawel ist schon taggegleich ein schwarzer Wald. Dus hat dem Schachline zugegeben mehr Mut und er hat zugelegt mit der chitre Schmeichelle. Warum der Mulchumme hat sich dann nicht tun gehäuben? Der Mulchumme hat sich doch schon längst tun gehäuben. Wusste doch eigentlich, zu in der Form, zu in einanderer, an Man darf gut wissen, auf welchen Zeit man steht. Er hat nicht recht, sagt Rucheleihe von ihr Winkler aus. Blut gießt er doch sowas ein. Biss ist, hat sich es gegossen, Behaltenheit. Keiner hat nicht gewusst auf ihn. Jetzt werden alle sein. Der Lehrer hat sich herumgekickt, hilflos, Wolf, bei wem ein Hilf gesucht. Er ist verzweifelt geworden und ohmächtig die Hände darauf gelassen. verbeißen dich die Lippen nach jährstückiger Masse. Nur du ist ihm umgeregt, Mirkin gekommen zu helfen. Mirkin, weil er als gesessener Winkel mit Helenchen unährenst zugehört sich zu dem aufregenden Gespräch aus dem umgegangenen Stub, hat hartnäckig geschwiegen, wie es ihm schwer gewesen ist, auszuarbeiten sich an meinen für sich. Er hat schon gemeint, als er wird sich bei Gnägen mit zuhören. Umgeriecht hat er genügend Wort. Und weil seine Stimme ist gewesen an Niederrücker und sein Ton ein äußerst gewöhnlich ruhiger, hat es in der Aufbrösung, wo es geherrscht hat von der feierlichen Diskussion, gemacht von Unai Brun einen Eindruck. Und alle haben sich zugehört zu ihm, aufmerksam. Mir dachte sich, hat Mirken sich umgerieft, als sie heute beide hat das. Ich, Herr Hurwitz, jedes Mal, Wenn es es mir können ausgekommen, sich zu wenden zum Lehrer, ist er gekommen nach Verlegenheit. Er hat nicht gewusst, wie ihm zu tutelieren, um er zu schweigen, hat er aber nicht dem Namen, nur in einem stillen Ton. Ida Chava Schachleiner, beide, hat er nicht in Betracht genommen, dem wichtigsten Faktor in der treurige Geschehen ist. Wer macht die Muchumi? Die Muchumi machen Menschen. und ich gläub in menschen das menschliche geht mit mit dem menschen um mitum wie er gefind sich es komm verstummt wäre vertrunken wäre durch hetzmitteln durch aufgereizte leidenschaften auf eintag auf zehn auf a jahr nur das menschliche wird sich inneim aufwecken und beikommen alle leidenschaften und alle sinn ich weiß nicht ob wie lang Es geht der Mensch in schwarzen Wald rein, hat Mirkens Stimme bei der Dose gewerte gezitterte Verehrungsskeit. Ich weiß euch nicht, wo sie es erwarten, auf jener Seite laut. Sie wetter Tage gefangen in der zweiten Welt, wegen welcher ich aber schon länger rede. Ich glaube euch wie der Herr Hurwitz, also auf kein blutiges Fundament komme ich bei euch. no ich glaub euch nicht als der mensch wird immer bleiben blongen im wald weißt ihr du, favos der faß weil der mensch nimmt mit mit sich in dem schwarzen wald rein seinen menschlichen instinkt und der daseker instinkt wird im rateben der hat den besitz der halten und züge führt ihm zu der mätrege wo er gefindt sich das menschliche in menschen wird sich bald unheubend bunter werden gegen den Wald. Der Mensch wird ein Reus geben von dem Wald mit verblutigten Nägeln von Brudermord, aber eine Schämlichkeit wird liegen auf seinem Brunnen und eine Geleitertkeit in seinem Herz wie ein Kind von so einer eingerichteten Blotten und kommt zurück zu seinem Mittag mit verschmierten Händen. Eine finstere Nacht rückt sich auf uns. Noch ich habe eine Schamöre, Ich habe Vertrauen zum Mensch. Er wird ein Ruhig spreisen von allen Wäldern und Nächten, wo sie sich auf seinen Weg legen. Wie sie gesagt haben, du sollst sich nicht rausweisen, ist du eine Logik in seinem Gang und ein Ziel in seinem Weg. Eine teute Stillkeit hat geherrscht im Stub, noch mirkenswerter. Der Lehrer hat gebeugen, seinen Kopf zu drehen, ungelenkt auf seine Hände. Eine so etwas er getrunter Schachlinik, Es hat um upgenehme der Reisig zu den Menschen, wo sie gewinnt, fertig und sein Zünn. Derselbe der Lehre, es haben da viel, als nicht kein Werther, sondern du gerett geworden, nur so sich an geblickt, dass er ein heiliger Glauben von einem Menschen. Schoff von dem Buch Wasche von Scholemarsch. Schoff von KZZ.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 For reddende Gebete an Isaia Scheffer. I scheine ihm Dank. Thanks for listening.